Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, wa ta'ala, ein befehl von allah subhanahu wa ta'ala azza wa azwajan und die ulama sagen wir müssen allah subhanahu wa ta'ala gehoschen in dem was er befohlen hat subhanahu wa ta'ala und hier befiehlt uns allah subhanahu in subitten und der mensch bittet allah subhanahu wa ta'ala oft um seine angelegenheiten angelegenheiten zu erledigen bei allah subhanahu wa ta'ala und sucht hilfe bei allah durch seine bitgebet damit seine Angelegenheiten erledigt werden. Du'a. Im ghabsh nazbid kibet ad-du'a. Wat heißt dua Du'a ist dieser Ruf des Dieners Allahs zu Allah, indem er ruft: "Ya Rabb, Ya Rabb." Ja? Und dieser Ruf bedeutet, ich bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala um etwas, was ich gerne haben möchte. Oder ich bitte Allah Subhanahu wa Ta'ala damit er subhanahu taala, etwas von mir fernhält, was ich nicht gern habe. Etwas, was mir vielleicht schaden könnte. Also ich muss Allah bitten. Das ist Ad-Dua. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, damit er meine Angelegenheiten erledigt, subhanahu wa damit er sie erleichtert, insha'Allah meine Wünsche erfüllt. Oder ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, damit er von mir den Übel fernhält. That's ad-duaam Islam. Und Allah hat uns befohlen, subhanahu wa ta'ala ihn zu bitten. Das ist allein an sich eine Aybada. Weil Allah gehört in seinem Befehl subhanahu wa ta'ala, automatisch hat er damit Allah subhanahu wa ta'ala angebot und wird für seine Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala, unabhängig von der Antwort Allah subhanahu wa ta'ala. Also es gibt zwei Sachen in deze wa qala rabbukum zegt, Allah hat gesagt gesprochen subhanahu wa ta'ala ich werde eure bitte was erhören hier is een versprechen van allah subhanahu taala das ist sehr wichtig zu erkennen im islam Een befehl und een versprechen van allah subhanahu wa ta'ala sa das heißt, de person die allah bittet, azza wa jal musma diza absicht Allah bitten subhanahu wa ta'ala, Allah zu gehorchen in dem, was er befohlen hat subhanahu wa ta'ala und mit Gewissheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala meine Bittgebete erhören wird. Weil Allah es versprochen hat. Also man darf nicht hier, billah, an Allahs Versprechen zweifeln, denn niemand hält sein Versprechen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir heute subhanahu wa ta'ala sehen viele Muslimen beispielsweise, die machen Dua. Die bitten Allah subhanahu wa ta'ala häufig, Allah, Die bitten Allah ständig, alhamdulillah, um etwas. Aber oft ist es so, dass ihre Angelegenheit nicht erledigt wird. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Weil im Islam, das Bittgebet hat Voraussetzungen. Die Annahme des Bittgebets hat Voraussetzungen im Islam. Beispielsweise, inshallah, während ich bete, ich kann im Bittgebet, weil diese Frage wurde häufig auch gestellt, wann darf ich im Gebet Allah bitten, subhanahu wa ta'ala. Wir haben einmal ein Hadith erwähnt, wo Rasulullah sallallahu sinngemäß gesagt hat, der Diener Allahs is im Sujud, im Niederwerfung, am nächsten zu Allah, oder am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala, so vermehrt eure Bittgebete, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dort im Sujud bist du direkt bij Allah subhanahu wa ta'ala in de Quellen, du kannst Allah so viel bitten, wie du willst. Ja, das ist sehr wichtig, inshaAllah. Aber es kann sein, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala im Sujud, in ein Ibadah, das ist das Gebet hier gemeint, aber kann sein, meine Bittgebete im Sujud, obwohl ich am nächsten bin zu Allah subhanahu wa ta'ala und werden nicht angenommen. Der Grund dafür ist, dass du dein Gebet verrichtest ohne Aufrichtigkeit. Weil eine Voraussetzung für die Annahme unserer Bittgebete in einer Ibadah, ja, das ist nicht unabhängig von es während ich bete oder bei der Pilgerfahrt, kann man auch viele Dua beispielsweise machen. Jabal Arafah, Berg von Arafah, die Bittgebete werden erhört bei Allah, von Allah subhanahu wa ta'ala, auf der Reise, in verschiedenen, beim Tawaf, beim Umrundung vom Kaaba, werden die Bittgebete erhört, beim Safa oder Marwa auch, Alhamdulillah. Beim Fasten werden die Bittgebete erhört, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Bittgebete des Fastenden werden von Allah erhört, solange er fastet. Und beim Fastenbrechen hat der Muslim ein Bittgebet, welches von Allah nicht abgelehnt wird, Das er das Wert erhört von Allah subhanahu wa ta'ala. Seit der vorherigen Ramadan 30 Tage lang hast du so viel Zeit, um Allah zu bitten subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du Ramadan fastest, ohne Aufrichtigkeit, Und du bittest Allah in Ramadan, während du fastest Deine Bittgebete werden nicht erhört aus dem Grund, weil du nicht mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas gefastet hast. Also eine, die erste Voraussetzung, damit unsere Bittgebete erhört werden, bei Allah subhanahu wa ta'ala, sei es im Gebet oder bei der Pilgerfahrt oder beim Fasten oder egal welche Ibadah, in der wir Allah bitten können subhanahu wa ta'ala, ist die Voraussetzung und Pflicht für dich, dass du diese Ibada mit Aufrichtigkeit verrichtest, damit dein Bittgebet erhört wird. Das ist die erste Voraussetzung weil wenn du Allah betest aus Scheinheiligkeit oder Augendienerei, damit die Menschen sagen, Masha Allah ist ein guter Diener, Allah guck mal wie er betet, damit du gelobt wirst von den Menschen Allah, dein Bittgebet in dieser Ibadah wird abgelehnt, wird nicht erhört werden von Allah, weil Allah akzeptiert nur aufrichtige Ibadah. Taten die mit Aufrichtigkeit verrichtet werden. Zweite Voraussetzung, damit unsere Bittgebete erhört werden, ist auch sehr sehr wichtig, darauf zu achten, ist, dass unsere Bittgebete ...keine Feindschaft enthalten. Was heißt Feindschaft? Beispielsweise, ich bete zu Allah subhanahu wa ta'ala, ...damit er jemand schadet. Es gibt heute leider unter den Muslimen... ...Eltern, die, a'udu billah, bete gegen ihre Söhne und ihre Töchter machen. Warum? Weil vielleicht der Sohn liebt seine Frau. Oder die Frau, äh, wie sagt man, der Ehemann liebt seine Frau. Das heißt, der Sohn dieser Familie liebt die Ehefrau, die die Familie nicht liebt. Was hören wir vom Vater? Er verflucht seinen Sohn. Er bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass die beide geschieden werden. Oder die Mutter bittet gegen Allah subhanahu wa ta'ala, damit ihre Tochter unglücklich wird mit diesem Mann, weil die Mutter ihn nicht liebt. Sowas im Islam wird nicht erhört von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil in diesen Bittgebeten ist Feindschaft drin, und Allah akzeptiert keine Feindschaft subhanahu wa ta'ala. Das heißt, oder beispielsweise jemand Bittet Allah subhanahu wa ta'ala, damit die Verwandtschaftsbande nicht mehr gepflegt wird. Damit die Familie auseinandergenommen wird. Und das ist nicht islamisch und das wird bei Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht erhört. Es gibt beispielsweise Eltern, die beispielsweise glauben, dass sie öfter glauben, dass sie im Recht seien. Beispielsweise der Sohn möchte eine bestimmte Frau heiraten, die fromm ist, die Voraussetzung erfüllt, die Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Erwähnt hat, dass sie beispielsweise fromm ist und tugendhaft ist. Sie unterstützt ihren Mann in seinem Dien, also seine Religionsangelegenheiten und Dunya-Angelegenheiten. Das ist der beste Schatz für den Mann, den er findet. Das ist das Beste, was ein Mann, Alhamdulillah, sagt: Dunya ist ein Genuss und der beste Genuss in dieser Dunya ist eine fromme oder eine tugendhafte Frau. Eine fromme und eine tugendhafte Frau ist der beste Genuss in diesem Leben. Wenn er sie anschaut, sie erfreut ihn, Alhamdulillah. durch zwei Sachen, durch ihr Aussehen ja, und durch ihr Charaktereigenschaften und ihr Verhalten ihm gegenüber. Wenn er ihr Anweisungen gibt, beispielsweise mit aller Liebe, und diese Anweisungen dürfen auch nicht im Islam Udubillah, über die Grenzen Allahs gehen, Subhanahu wa Ta'ala. Das heißt, der Mann darf auch nicht seiner Frau etwas befehlen oder Anweisungen geben, die verboten sind im Islam. Beispielsweise es gibt einen Mann, sagt, okay, zieht ein Hijab aus. Darf die Frau Mann hier gehorchen? Nein, sie dürfen nicht gehorchen. Es gibt eine Grundlage im Islam. Man darf kein einzigen Geschöpf gehorchen, ja, der, uns, der, der uns ruft, dazu, Allah, sich Allah zu widersetzen. Subhanahu wa das heißt, jemand sagt zu mir, A'udu Billah, dazu einer Frau zieht ein Hijab aus. Auch wenn sie ihn liebt, sie darf ihn nicht gehorchen. Weil Allah und sein Gesandter gehen vor. Subhanahu wa und sallallahu alaihi wa Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Frau bewahrt alles, was dem Mann gehört, Alles, was ihm gehört. Sie bewahrt sich selbst, indem sie sich nicht zur Show stellt. Sie, wenn er verreist ist, sie bewahrt sein Zuhause. Keine, kein Fremder, Mann kommt nach Hause rein, inshallah. Sie bewahrt ihn seiner Kinder, indem die sie gut erzieht. Sie bringt ihnen gute guten Charaktereigenschaften bei, ein gutes Verhalten bei, alhamdulillah. Und noch dazu, sie ist treu, alhamdulillah. Und sie bewahrt auch in sein Geld. Damit, damit es jemand sagen die Ulama, wenn ihr, wenn der Mann seine Frau sein Geld anvertraut, sie geht nicht verschwenderisch damit um. Beispielsweise, wenn so ein Mann, so eine Frau findet, die alle Voraussetzungen erfüllt die Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, in diesem Fall ist die Frau nicht, wie sagt man das, sie darf nicht, a'udhu billah, ihrer Familie gehorchen in diesem Fall. Natürlich, man muss zum Imam gehen und der Imam muss mit den Eltern reden, inshaAllah, rabbil alameen, sie aufklären, inshaAllah, dass sowas nicht im Islam gibt, weil ein Marokkaner muss nicht eine Marokkanerin heiraten, ein Tunesier muss nicht eine tuneserin heiraten, sowas gibt es nicht im Islam. Eine Sache vereint uns, wa lillahi alhamd, is La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. En nog, bij Allah, der Angesehenste bei Allah, is niet der Tuneser oder der Marokkaner oder der mit schönsten Augen oder der blonde Haare hat oder der schwarze Augen hat, sondern die Person, die Allah am meisten fürchtet. Der Angesehenste unter uns bei Allah, is der, der sich am meisten hütet vor Allah. Subhanahu wa der sich hütet vor all dem, was Allah Subhanahu wa verboten hat. Und es ist der, der Allah am meisten fürchtet. Das ist, das ist, worauf Allah achtet, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ein Tuneser kann eine Marokkanerin heiraten, ein Marokkaner kann eine Tuneserin heiraten, egal wo man herkommt, so etwas gibt es nicht im Islam. Und wenn ein Mann beispielsweise kommt, der fromm ist und die Voraussetzung erfüllt, wie die Rasulullah, auch erwähnt hat, dass man mit seinem Dien, mit seiner Lebensweise, mit seiner Art und Weise, wie er den Islam praktiziert, zufrieden ist und man ist zufrieden mit seinen Charaktereigenschaften, alhamdulillah, er hat einen guten Benehmen, alhamdulillah, Rasulullah hat gesagt, so verheiratet eure Tochter mit diesem Mann, sonst wird ein große Fassade auf Erden sein, ein großer Unheil verbreitet sein und das ist, die Versuchung auch, hier ist gemeint die Unzucht und das ist heute weit weit und breit zu sehen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. In diesem Fall, die Eltern haben nicht das Recht, ihre Kinder diese Ehe zu verbieten. Das heißt, es gibt الحmd. normalerweise einen Richter, der das macht, aber wenn kein Richter vorhanden ist, dann gehen die zu Imam, der Imam klärt die Eltern auf. Wenn die Eltern dann sich Allah und den Gesettern widersetzen, in diesem Fall ist der Imam dann verantwortlich für diese Tochter. Und wenn sie dann auch heiratet und die Eltern machen Dua, bitten Allah, damit die Tochter unglücklich wird. Oder der Sohn in diesem Fall unglücklich. Diese Bittgebete werden nicht von Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Warum? Weil da ist Feindschaft in diesen Bittgebeten drin. Und das akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Oder noch eine Sache, die verboten ist im Islam beim Dua. Beispielsweise jemand sagt, ja Allah, lass mich ein Prophet sein. Ist das möglich? Es gibt Menschen, die, die machen solche Dua. Es ist unmöglich, weil der letzte Prophet ist gekommen. Dat was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dat is de Khatim ul-Anbiya wa al-Mursaleen. Dat heißt, is de Siegel aller Propheten. Met hem schickt Allah keinen einzigen Propheten meer. De Einzige, der noch kommen wird, der von Allah erhoben wurde, is Isa a.s. Der wird noch mal kommen. Maar er wird niet als Prophet kommen, om um eine neue Botschaft zu bringen. Nein, er komt als Unterstützung für die Ummah, wie ibn Allah sallallahu wa Taala. Und auch beispielsweise jemand, der bittet Allah Subhanahu wa Ta'ala um etwas, was Allah verboten hat. Es gibt Leute, die beispielsweise die sagen, Rabbi, Awd Billah, ich weiß nicht, ich möchte diese Frau haben, Audubullah, diese Nacht und ich möchte mit dieser Frau meinen Spaß haben, mal oder ich möchte heute diese Feier äh, zustande bekommen. All das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Wenn du Allah bittest um etwas, was verboten ist, Allah erhört deine Bittgebiet auch nicht. Also erstens, die Aufrichtigkeit ist sehr wichtig. Zweitens, keine Feindschaft im Bittgebet. Das ist sehr wichtig, damit unsere Bittgebete erhört werden. Und noch dazu, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein Problem bei den Muslimen heute. Diese Ungewissheit beim Bittgebet. Diese schwache Überzeugung beim Bittgebet. Und dieser Zweifel an Allahs Versprechen beim Bittgebet. Das sind Hindernisse ja, für die Annahme unserer Bittgebete. Vele Muslime haben een groot problem. Ze testen Allah. A'udhu Billah. Die testen Allah, indem sie sagen: Ik versuche heute Allah zu bidden, ik gucke, ob Allah mir gibt oder nicht. Dat is Tajriba, dat is verboten im Islam. Du darfst Allah nicht testen. Er hat dir versprochen. Du musst Allah bitten und die Voraussetzungen erfüllen, und Allah erhört de Bittgebeten. Dat heißt, man muss Allah mit Jaqin bitten. Subhanahu wa ta'ala. Jaqin heißt die Gewissheit. Met hundertprozentiger Überzeugung, ohne Zweifel. Allah bitten, A'udhu das heißt, Billah. Und Allah wird mein Bitgebete Aber die Art und Weise, wie Allah antwortet, überlässt du Allah. Warum überlassen wir das Allah? Du bist ein Diener, du bist ein Abt, du bist verpflichtet, Allah zu bitten, Subhanahu wa taala. Er hat dir ja versprochen, zu antworten. Allah ist der Allwissende, sein Wissen umfasst alles. Allah sieht Dinge, die du nicht siehst. Manchmal wollen wir Menschen wollen etwas haben und wir sehen in dieser Sache etwas Gutes darin. Aber weil Allah alles weiß und weiß das, was du nicht weißt und kennt die Konsequenzen subhanahu wa ta'ala von dem, was du haben willst, wenn du es hast, ja? Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir ja nicht das, was du haben willst, sondern etwas anderes als das. Beispielsweise, du bittest Allah um eine bestimmte Frau. Du willst sie heiraten. Du siehst etwas Gutes in dieser Frau. Du sagst, das ist die Traumfrau. Mit der kann ich ein schönes Leben leben. Das denkst du. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kennt diese Frau besser als du. Allah kennt das Verborgene, das, was du nicht kannst, das, was du nicht siehst. Du siehst die Frau vielleicht ein, zwei Mal, aber Allah sieht in ihr Herz, was in diesem Herzen drin ist, wie viele schlechte oder gute Eigenschaften. Und Allah sieht, ob diese Frau zu dir passt oder nicht. Ob du zu dieser Frau passt oder nicht. Also Allah kennt alles, subhanahu wa ta'ala, weiß alles und kennt die Konsequenzen dieser Ehe, wenn sie stattfinden würde. Weil das, was man sieht, ich sehe, das ist gut, khair. Maar nein, Allah ziet daarin keinen Khair. Wat macht Allah? Allah gibt ja diese Sache nicht und erschwert ja diese Angelegenheit. Warum? Weil es kein Khair für dich is. Weil Allah weiß und du weißt nicht. Wallahu ya'alamu antum la ta'alamun. Denn Allah weiß alles, aber du nicht. Unsere, unsere Wissen über bestimmte Personen, über Dinge im Leben ist begrenzt. Unsere Wissen, unsere Entscheidungen, Urteile sind abhängig von dem, was wir hören, dem, was wir sehen. Aber Allah nicht, Azza wa jalla. Er kennt das Verborgene, er kennt das, was wir verbergen. Subhanahu wa ta'ala. Es gibt mensen die bitten Allah um Reichtum. Ja Allah, ik wil reich werden, ja Rabbi, ich will jeden Tag. Allah Subhanahu wa Ta'ala erfüllt diesen Wunsch auch nicht. Oft ist es so, dass Allah es nicht erfüllt, weil Allah weiß Subhanahu wa Ta'ala, weil er die Zukunft kennt Azza wa Jall und kennt diese Person am besten, sogar Allah kennt uns besser als wir uns selbst kennen. Was macht Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Azza wa gibt nicht seinen Wunsch, erfüllt ihn nicht seinen Wunsch. Warum? Weil Allah weiß, das wird sein Dien schaden. Vielleicht is er fromm, er is am beten, er is am fasten, er lebt enthousiast, mashallah. Plötzlich kommt Geld und Geld is Versuchung. Jetzt will er leben. Plötzlich fängt er an, seine Gebete zu vernachlässigen, etwas später zu beten. Warum? Weil Geld ihn abgeschäft, ihn abgelenkt hat. Wal billah. Was macht Allah? Allah gibt ihm nicht das, was er sich, was er sich wünscht. Niet, weil Allah dich hasst. Nein, zum Gegenteil. Die Ulema sagen sehr schön, sehr schön einen Spruch von Ibn Jawzi. Sagt manchmal, gewährt Allah etwas. Oder verwehrt, Entschuldigung, Allah verwehrt etwas. Du verlangst was, aber Allah verwehrt dir das. Er gibt es dir nicht. Warum? Um dich vor etwas zu schützen, was du nicht siehst, welches du nicht weißt, du kennst es gar nicht. Aber Allah, als er dir das verwehrt hat, subhanahu wa er hat dir damit Schutz gewährt. Deswegen sagen die Ulema, das Verwehren Allahs kann gleichzeitig das Gewehren Allahs bedeuten. Damit hat er dich geschützt vor etwas, was dir schaden kann welche du mit eigenen Augen nicht sehen kannst, weil du das Verborgene nicht siehst. Versteht ihr mich inshallah ein bisschen? Das ist sehr wichtig im Islam, die Ergebnisse unserer Bittgebete Allah zu überlassen. Allah subhanahu wa ta'ala. Manchmal, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, du fragst etwas, du kriegst es nicht direkt. Warum? Weil Allah dich hasst. Das denken viele Muslimen. Ibn Ayyina, rahimahullah, hat sehr schöne Sache gesagt. Er sagt, Du darfst dich als Muslim nicht verachten, beim Bittgebet. Du darfst dich nicht verachten wegen dem, was du von dir selbst kennst. Was heißt das? Das bedeutet, du sagst, ich bin schwach. Ich bin kein guter Diener Allahs. Ich erfülle nicht alles, was Allah von mir verlangt. Ich bin nicht so gehorsam, wie, wie Allah verlangt. Subhanahu wa Aus diesem Grunde verachtest du dich selbst, Und du verachtest deine Bittgebete und du denkst, Allah wird meine Bittgebete nicht erhören. Das stimmt nicht. Ibn Ayyin sagt, Allah hat sogar Iblis seinen Wunsch erfüllt. Also sagt, Rabbi, lass mich leben, ja Rabbi, bis zum Tag der Auferstehung. Bis zu einem bestimmten Tag. Ich will nicht sterben. Lass mich jetzt so lange leben, bis zu diesem bestimmten Tag. Und der Iblis, keiner ist so schlimm wie Iblis. Keiner ist so schlimm wie der Shaitan. Trotzdem hat Allah zijn Wunsch erfüllt. Ha dein Wunsch wurde erfüllt. Du wirst so lange leben, wie es dir gewünsche. Das ist der Shaitan. Und du bist kein Shaitan, walillah, alhamd, du bist ein Muslim, du glaubst an Allah, du hast Fehler. Dat heißt, wenn Allah den Shaitan zijn Wunsch erfüllt, warum du nicht? Nur weil du ein paar Sünden hast? Nein, schau nicht auf deine Sünden. Wenn Allah den Shaitan zijn Wunsch erfüllt, dann ist es er, dass Allah deine Wünsche erfüllt. Das heißt, bitte Allah mit Gewissheit. Du musst gutes denken van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Denn Allah zo so dir, wie du von ihm denkst. Man darf die Hoffnungen Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht verlieren. Bitte Allah met Überzeugung met mit Gewissheit. Allah wird meine Bitte erhören Subhanahu wa Ta'ala. Nicht zweifelen. Und Allah, wenn er dir eine Sache direkt nicht gibt, Allah will dich prüfen. Allah will sehen, jetzt Subhanahu wa Ta'ala ob du weiter bittest oder nicht. Ob du standhaft bleibst bei den Bittgebeten oder nicht. En we hebben gezegd dat Allah subhanahu wa ta'ala, wenn der Muslim Allah bittet, Azza wa Jal, der Mu'min Allah bittet ständig, immer wieder, immer wieder. Allah gibt nicht sofort seine Angelegenheit subhanahu wa ta'ala. Warum? Allah sagt, ja Jibril, erledige niet seine Sache. Warum? Ik ich ich liebe es, seine Stimme zu hören. Allah liebt es, subhanahu wa ta'ala, de Stimme zu hören. Wer bist du? Ik en du als einfacher Mensch, Diener, ein armer Mensch. Allah, der erhabene subhanahu wa ta'ala. Liebt es, deine Stimme zu hören. Obwohl er deine Stimme gar nicht nötig hat. Allah braucht nichts, wa Braucht niemand, nichts, keine Taten, keine Gehorsamkeiten. Weder unsere guten Taten können Allah subhanahu wa ta'ala bereichern, noch können unsere Sünden Allah wa schaden. Azza wa Aber guck mal die Eigenschaft. Allah, Allah liebt es, deine Stimme zu hören und prüft deine Geduld. Also gib nicht auf. Mach weiter. Allah will sehen, wie standhaft du bist. Allah will sehen, wie aufrichtig du bist beim Bittgebet. Weil oft ist es so... Subhanallah, man bittet Allah, man kriegt seine Sache, man hört auf Allah zu bitten. Und manchmal ist es eine Erziehungsmaßnahme von Allah. Wie denn? Du bist nicht bekannt bei Allah, dass du so viel Dua machst. Und Dua ist eine Ibadah. Al-Dua huwa al-Ibadah. Weil Dua an sich ist Ibadah. Wie ist es hier gemeint? Durch deine Niedergeschlagenheit und die Gebrochenheit deines Herzens und deine Zuwendung zu Allah... Ja, und an Anerkennung, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich überhäuft hat mit seinen Gunsten, dass du niemand anders hast, der deine Wünsche erfüllt außer Allah, durch diese Eigenschaften, die sich in deinem Herzen mischen in dem Moment, und deine Niedergeschlagenheit und Unterwerflichkeit vor Allah in dem Moment, wo du Allah bittest, dadurch ist der Dua ein, ein Ibadah geworden. Durch diese Eigenschaften ist das Bittgebet ein Ibadah im Islam. Durch diese Niedergeschlagenheit, Niedergebrochene des Herzens. Das ist oft so, wenn wir jemanden sehen beim Dua, er ist so ein Miskin, ein Armer. So ganz arm. Es gab Sahabi, die sagten: Ja, Rabbi, anna ubeiduka, nicht abduka, ubeiduka. Ich bin dein Dienchen, nicht Diener, wie Katze, Kätzchen. Ja, das ist verniedlichend. Sagt, Ya Rabbi, ich bin nicht nur ein Diener, sondern er hat dich noch kleiner gemacht, als er ist. Und das war ein Sahabi gewesen. Anna miskinuka, ja, Rabbi. Ich bin dein Armer, Ya Rabbi, der, der dich braucht, der, der dich benötigt, ja Allah, der, der deine Hilfe braucht. Ik ben de Hilfe bedürftig, ja Rabb, Dat liebt Allah. Dat liebt Allah. Es gibt eine sehr schöne Erklärung von, äh, von Ibn Rajab al-Hambari. Er hat gesagt: manchmal Allah prüft Allah den Mensch. En durch die Prüfung holt Allah aus ihm die Bittgebeten raus. Weil alle Wege sind zu. Alles. Du, hast dich überall, äh, hin, du bist hier überall hingegangen, nach Hilfe gesucht. Alle Wege sind zu. Allah hat sie geschlossen, absichtlich. Nicht, weil er dich hasst. Das ist sehr wichtig, nicht weil er dich hasst, weil wenn Allah dich hasst, subhanahu wa ta'ala, er hätte dir alles gegeben und braucht dann nicht aus diesen Gebete zu hören. Allah prüft, sogar für Al-Athar, ist eine Überlieferung. Allah sagt zu den Malaika, ich habe meinen Diener geprüft, um sein Dua zu hören. Weil Allah diese Eigenschaft liebt. Allah liebt diese Ibadah. Da beweist dich wirklich, dass du ein Diener bist. Dass du ein armer Mensch bist. Dass du abhängig von Allah bist, dass du abhängig von seiner Versorgung Subhana, bist, dass du abhängig von seiner Hilfe bist. Du bist bedürftig, du brauchst Allah. Das liebt Allah. Wenn sein Diener seine, sagt man das, seine Bedürftigkeit zeigt, das ist etwas Besonderes bei Allah. Wa Und Ibn Jawzi ibn, ibn Raj bin hanbali sagt: Rahman, Allah prüft seinen Diener so sehr. En der Diener Allahs bittet, fängt an, Bittgebeten zu machen. Weil er jetzt keine andere Wahl hat, außer Allah zu fragen. Azzelruz. Es gibt mal eine ganz kurze Geschichte, ganz schnell in de Zeit von Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj is bekend. A'udhu Billah. Seine Sprache war sein Schwert. Er war ein Tyrann gewesen. Und eine alte Frau in seiner Zeit hat einen Sohn, der, der für sie sorgt. Eine alte arme Frau braucht ihren Sohn. Und subhanallah al-Adhim. Der werd festgenomen von wem van Hajjaj ibn Yusuf. Die arme Frau hat niemanden. Sie sucht sich jemanden, den sie kennt. Ein Mann, der eine Position derzeit hatte in der Gesellschaft. Sie ist zu ihm hingegangen und bittet ihn um Hilfe. Dieser Mann natürlich, er geht überall hin, weil er Bekanntschaften hat, die in der, ebenfalls in der Gesellschaft eine Position haben. Klopft von Tür zu Tür. Versucht Hilfe zu, sucht nach Hilfe, um diesen Jungen zu befreien. Er kehrt erschöpft nach Hause. Den ganzen Tag lang sucht er nach Hilfe. Er kehrt erschöpft nach Hause. Er legt sich hin und schläft. In diesem Schlaf ruft ihn eine Stimme. Sagt, du bist die Person, die von Tür zu Tür gegangen ist. Und klopft an die Türen an, auf die Türen, sagt, um diesen Jungen zu befreien. Sagt, hast du nicht eine Tür vergessen? Der Mann sagt, welche Tür? Sagt, die Tore des Himmels. Du hast vergessen, Allah zu fragen. Du hast vergessen, Allah zu fragen. Du hast jeden gefragt, aber nicht Allah Und das ist der Sinn der Sache. Allah erschwert die Angelegenheit. Alle Wege sind geschlossen, nur ein einziger. Alle Türen sind geschlossen, außer eine einzige Tür, das ist die Tür Allahs. Das heißt, sagt Allah ibn Rajab al-Hambal, Allah zwingt seinen Diener, Allah zu bitten, weil er ihn liebt. Er will aus ihm diese Bittgebete rausholen. Er will sein Munajat, Allah will sehen, wie sein Diener ihn anfleht. Das liebt Allah Allah liebt es, subhanahu wa ta'ala, wenn man ihn ständig fragt. Wenn du Allah ständig fragt, er liebt es, subhanahu wa ta'ala. Er liebt es de Stimme zu, wie du ihn rufst, wie du weinst, wie du ihn anfließt, Um Hilfe, um alles, was du willst. Sahaba zeggen, Wallahi, wir haben Allah um Salz gebeten. Salz. Ur ibn Subair hat jemand gesehen, wie er schnell gebetet hat. Sag, subhanallah. Sag, hast du nicht Wünsche, die Allah dir erfüllen soll? Sag, Wallahi, ich frage Allah sogar Salz in Beten gebet. Im Sujood, fragt Allah nach Salz. Wer denkt heute an Allah nach Salz zu fragen? Subhanallah. Weil sie wussten, der Gebende ist Allah. Der Einzige, der ihre Wünsche erfüllt, ist Allah. Der Einzige, der ihre Probleme löst, ist Allah. Wallahinu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibn Rajab al-Hamil sagt: Allah prüft. Druck wächst auf diesen Diener. Er weiß nicht mehr wohin. Jetzt plötzlich erkennt er, es gibt nur einen Weg, Allah zu bitten: Ad Dua. Weil de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt: Dua hilft gegen Prüfungen, die schon auf der Erde angekommen sind, und gegen Prüfungen, die noch nicht angekommen sind. Die noch nicht von Allah herabgesandt worden sind. Und sogar sagt, wenn de Dua von einem Diener stark ist, wenn du richtig mit Aufrichtigkeit Dua machst, und um Allah bitte Subhanahu wa Ta'ala, dein Dua steigt herab zu Allah Azza wa Unterwegs ist die Prüfung, sie treffen sich im Himmel. Was passiert? Ein Streit. Dein Dua kämpft gegen die Prüfung, die normalerweise auf, also runterkommen muss. Jetzt kämpfen sie im Himmel. Wenn der Dua stark ist, was passiert? Er besiegt die Prüfung die Prüfung wird von Allah wieder aufgehoben. Subhanallah. Er sagt, wenn der Dua schwach ist, die kämpfen trotzdem. Was passiert? Die Prüfung kämpft, die Prüfung wird durch den Kampf erschöpft. Die kommt runter, aber schwächer, als sie normalerweise äh, gekommen wäre. Also der Dua hilft auf jeden Fall. Und Rasulullah sagt, nichts verändert, nichts verändert das vorher bestimmte, außer das Bittgebet. Al-Dua. Al-Dua ist sehr wichtig. Wallahi al das ist eine der wichtigsten Waffen des Muslims. Das Bittgebet. Das ist eine Ausrüstung für einen Muslim. Ibn Rajab al Hanbali sagt, Allah drückt, drückt, drückt. Subhanallah al-Azim bis Allah aus seinem Diener das Bittgebet rausholt. Und er bittet weiter, er bittet weiter, Allah gibt ihm nichts. Wochenlang, es ist abhängig von unserer Hartherzigkeit, ehrlich gesagt. Was er sagt dann, so weit Subhana Allah will sein Diener etwas klar machen. Er macht so viel Dua, Allah erfüllt nichts. Nach viel Zeit, die entgangen ist, die vergangen ist, was passiert? Der Diener sitzt irgendwo an der gleichen Stelle, wo er angefangen hat, Allah zu bitten, subhanahu wa ta'ala. Was passiert dann? Er fängt an zu weinen. Es tut ihm weh. Er ist traurig. Er spürt Weichherzigkeit. Und er hat etwas erkannt. Das ist das Ziel, was Allah subhanahu wa ta'ala erreichen wollte, azzawajal. Der Diener erkennt innerlich, erkennt, er sagt, ich bin es nicht wert. Dass Allah meine Bittgebete erhört und fängt an zu weinen, niedergeschlagen. Sein Herz ist gebrochen. Er weint wirklich, richtig weint. Allah wollte so weit bringen, Subhanahu wa Taala, um diesen Zustand zu sehen bei seinem abd Diese Ergebenheit, niedergeschlagenheit. Ja, Rabbi, ich bin nichts. Da erst hast du erkannt, dass du wirklich ein Diener bist. Derjenige, der innerlich wirklich vom Herzen fühlt, ich bin es nicht, nicht wert, dass Allah meine Bittgebete erhört. Allah zegt, dass zijn Diener zichzelf jetzt verachtet. En fühlt zich ganz klein, weil vorher, maar, ha, mashallah, kibber im Herzen, Hochmut. Allah muss. A'udhu billah, yaakim. Allah, wenn er will, dan verloren. Nein, Allah will diesen Zustand bei seinem Diener sehen. Er is jetzt niedergeschlagen, hat erkannt, er is erkend, er is nichts. Jetzt gibt ihn Allah seine Sache. Schon erst dan gibt ihn Allah. Weil Allah wollte aus ihm etwas anders machen, als er is. Allah wollte ihn erziehen, subhanahu wa ta'ala. Erziehungsmaßnahmen. Ich will aus dir, Abdi, einen anderen Abd machen. Ein Abit, der erkennt sich selbst, wer er ist, der nicht hochmütig ist, der keine Selbstgefälligkeit im Herzen hat, der erkannt hat und wirklich, dass er wirklich ein wahrer Diener ist. Wortwörtlich Diener ist. Weil wir sind nicht einfach so frei, wir leben, wir machen, was wir wollen, sondern wir sind die Diener Allahs. Allah macht mit seinem Diener, was er will. Subhanallah. Das heißt, die Person, die Dua macht und ihre Wünsche werden nicht erfüllt. Dat heißt niet dat Allah subhanahu wa ta'ala sie vergessen heeft. Oder Allah hört de Bittgebeten niet, walayahu billah. Allah hört sie auf jeden Fall, subhanahu wa ta'ala. Maar Allah manchmal hat verschiedenes Formen in zijn Ibad. En wie gesagt, Voraussetzungen müssen erfüllt werden. En een zeer wichtige Voraussetzung in die Geschichte is: Was dieses Thema gerade betrifft, wil ik een zeer wichtiger Punkt van Ibn al-Qayyim erwähnen, rahimahullah. Es gibt Leute, die bitten Allah einmal, zweimal, dreimal, kriegt nicht seine Sache hart auf. Ik bitte Allah niet meer. Dat is een Verlust. Weil jedes Mal, wenn du Allah bittest, du hast Ajr für die Ibadah. Dat heißt, du hast Ajr für Ibadah. En Dua, lieve Geschwister, wallahi. Wenn wir Allah bitten, wenn in der Zeit, wenn es uns gut geht, in de Erleichterungszeiten, wenn es uns gut geht, keine Prüfungen, diese Dua gaat niet verloren. Weil, wenn eine Prüfung kommen sollte, irgendwann mal, diese Dua wird bei Allah aufbewahrt und Allah benutzt es dann gegen diese Prüfung, dass sie aufgehoben wird. Allah beseitigt diese Briefen. Duist die Dua, die du gemacht hast, in der Zeit, wo es dir gut ging. Dort hast du Allah nicht vergessen. Allah vergist dich jetzt nicht. Deine Bittgebeten werden erhöht. Es gibt sogar vom Athar, dass wenn ein Diener Allahs immer Dua macht, immer Allah bittet, ob das in guten oder schlechten Zeiten, und besonders in guten Zeiten, weil oft Menschen vergessen Allah in guten Zeiten Wenn es ihm gut geht, er ist vergesslicher, er lebt sein Leben und vergisst Allah. Und bittet Allah gar nicht, subhanahu wa ta'ala. So, ob er Allah gar nicht braucht. Kommt eine Prüfung, fängt er an, richtig Allah zu bitten. Das ist nicht gut im Islam. Weil die Malaika, wenn du Allah ständig bittest, ob, wenn es dir gut geht, was passiert? Deine Stimme wird dir aufgehoben. Die Malaika hören ja deine Stimme. Die empfangen deine Bittgebete. Was passiert dann, wenn eine Prüfung kommt? Du bittest Allah noch stärker, noch mehr als vorher, mit mehr Hingabe, mehr Konzentration, mehr Gewissheit und Überzeugung. Die Malaika sagen, ja, das ist eine bekannte Stimme, die kennen wir. So erleichtere seine Angelegenheit, ja Allah. Die Malaika fangen an, für dich dua zu machen bij Allah, damit Allah schnell wie möglich de Angelegenheid erleichtert. En die Bittgebieden van de Malaika werden erhört bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar jemand beispielsweise, der Allah subhanahu wa ta'ala in den guten Zeiten gar nicht bittet und vergisst Allah und macht gar kein dua, aber erst, wenn die Prüfungen kommen, wenn harte Zeiten auf ihm kommen, fängt er an, richtig dua zu machen. Die Malaika sagen: Ja, Rabbi, diese Stimme ist uns unbekannt. Erledige nicht seine Angelegenheit. Du musst Allah erkennen, Subhanahu wa Ta'ala, niet nur in den schweren Zeiten, auch wenn es dir gut geht. Ta'arraf ala Allahi fi raha, in Dat heisst, erkenne Allah in den schönen Zeiten, in den guten Zeiten, wo es dir gut geht. Dan werd Allah für dich sein, Subhanahu wa Ta'ala, wenn es schweren Zeiten kommen. Heute, viele geben Allah die Schuld, awudu billah. Diese Menschen müssen sofort Taube machen, sofort. Denn es liegt an uns und nicht an Allah. En Ibn Qayyim, lieve Geschwister, heeft zeer schön gesagt: Für die Leute beispielsweise, die, die machen jetzt einmal, zweimal Dua, nacht twee, dreimal hören sie auf. Die sind in Eile. Die wollen, dass die Sache sehr schnell erledigt wird. Wat machen die Leute? Die hören sofort auf. Ibn Qayyim heeft een zeer schön Beispiel gegeven: Jemand hat een Grundstück. En wir haben ja diese Kerne, die wir benötigen, um zu sehen. Er sagt, er nimmt diesen Kern und sät es in der Erde, dann bedeckt er es mit Erde. Was muss er dann machen? Er muss es dann die ganze Zeit übergießen, die ganze Zeit gießen, sich darum kümmern, Alhamdulillah, aufpassen, Alhamdulillah, dass die Erde gesund bleibt. Er sagt, er macht es monatelang, normal bei einem, bei ein Baum wächst ja nicht von heute auf morgen, oder ein paar Monate, es braucht Zeit, bis es seine Früchte gibt. Der Baum braucht Zeit, bis er wächst, bis er dann seine Früchte gibt, von der du Nutzen ziehen kannst. Sagt Ibn sagt, aber diese Person gerade, wo seine Arbeit ihre Früchte zeigt. Das heißt, dieser Kern, den er in der Erde Alhamdulillah, begraben hat und übergossen hat, MashaAllah, sagt Subhanallah, gerade wächst über die Erde. Das wächst ein bisschen über die Erde. Das zeigt die Früchte seiner Arbeit. Hört er auf, sich drum zu kümmern. Er hat gerade die Arbeit verlassen, wo sie ihre Früchte zeigt. Hätte er weiter gearbeitet, hätte er mehr Früchte gesehen. Stimmt? Genauso beim Bittgebet. Du hast gerade angefangen, Dua zu machen. Einmal, zweimal, dreimal. Allah liebt es, de Stimme zu hören. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala verzögert die Antwort azza Dan gerade, wo deine Bittgebete ankommen bij Allah subhanahu wa ta'ala und steht kurz bevor, dass Allah die Früchte deines Bittgebetes zeigt, hörst du auf Allah zu bitten. Das nennt man istarjan. Dat heißt, der Mensch will alles schnell haben. Das geht nicht nach unserer Laune. Sondern Allah entscheidet, wann und was du bekommst, subhanahu wa ta'ala. Allah entscheidet ta'ala. Das ist die Menschen, es gibt sogar einen Hadith und sagt, Allah antwoordt die Bittgebete, er hört die Bittgebete von zijn Dienern, solange er niet, man sagt, voreilig is, dat heißt, solange er nicht sagt, es muss jetzt geschehen, es muss schnell geschehen. Nein. sabr, Geduld, Dua und Geduld. En Allah subhanahu wa ta'ala wird auf jeden Fall deine Bittgebete erhören. Und da gibt es noch einen sehr wichtigen Punkt, inshallah, worauf wir Muslime achten müssen. Weil das ist einer der wichtigsten Punkte. Unsere Ernährung, unser Verdienst, wovon, sie, wovon wir leben, wovon unsere Kinder und Frauen leben. Wenn das haram ist, wenn wir das Geld auf unerlaubte Art und Weise verdient haben, ja, beispielsweise, ich wurde mal gefragt, ob das Verkaufen von Alkohol halal wäre. Es ist klar für jeden Muslim und dass das Berauschende allgemein ist verboten im Islam. Ist verboten, weil es den Menschen schadet. Allah hat uns etwas anvertraut. Das ist unsere Seele und unser Körper. Und unsere Organe sind uns von Allah anvertraut worden. Wir müssen darauf aufpassen. Körper und Seele sind uns von Allah anvertraut worden. Subhanahu wa ta'ala. Wir müssen also darauf aufpassen, es bewahren. Und deshalb hat Allah alles verboten, was den Menschen schadet. Ob es Drogen, sind, oder Alkohol beispielsweise. Und viele sagen, ein Glas schadet nicht. Doch, ein Glas kann auch schaden. Von wie vielen Menschen haben angefangen mit einem Glas, wo sind sie am Ende gelandet, im Landesklinik? Wegen psychische Probleme, Störungen, Nervenprobleme oder Und wie oft ist es so, dass Menschen mit ein Glas angefangen haben, bis sie Alkoholiker geworden sind. Ja? Und jedes Mal, guck mal, der Schaden der dahinter entsteht, der Mensch hat nicht mehr seinen Verstand unter Kontrolle. Er macht Sachen, die schlimmer sind als das Alkohol selbst. Wie die Geschichte von diesem Mann, dem eine Königin unbedingt, billah, mit ihm Unzucht begehen wollte. Der Mann war tugendhaft. Hat dagegen gehalten, bis an dem Tag, die Frau hat ihn dann mit Gewalt reingebracht, sagt, entweder begehst du mit mir Unzucht, oder du trinkst ein Glas, du trinkst Alkohol, oder du tötest den kleinen Jungen jetzt hier. Sie hatten unter Druck gesetzt. Er überlegt, was soll ich jetzt von diesen drei tun? Was, ist, wo, was soll ich von diesen drei tun, was am wenigsten Schaden hat? Er dachte, ein Alkohol trinken und nach Hause gehen. Er trinkt, wird betrunken, er beginnt mit ihr Unzucht und tötet den Jungen. Das ist Alkohol, das sind Drogen, das ist das Berauschende. Und wie oft, Wallahi adim, in dieser Gesellschaft oder egal wo, wo man heute lebt, ist überall weit verbreitet Menschen, die Alkoholiker geworden sind, die sind süchtig. Jedes Mal gehen sie trinken draußen, kommen sie nach Hause. Was passiert? Die arme Frau. Sie hat sehr schön gekocht, Allah. beispielsweise. Was passiert dann, weil er betrunken ist, er hat sich nicht mehr unter Kontrolle, fängt an, die arme Frau zu schlagen. Für etwas, was sie nicht getan hat. Einfach aus Ungerechtigkeit. Die Kinder kriegen das oft mit. Dann irgendwann kommt das zur Scheidung. Und die Kinder landen im Heim, al Billah. Er, oft ist es so, diese Betrunkenen gehen Karten spielen, oder pokern, oder spielen, billah, diese, diese, wie sagt man das, uh, Qumari, yani auf Deutsch, billah, diese, diese, Glück Glücksspiele, genau. Oft er lässt er sein ganzes Geld dort, wo er gespielt. Er hat verloren, er geht mit so einer schlechten Laune nach Hause, weil er verloren hat, trinkt er ein bisschen Audubilla, ist betrunken, geht nach Hause, muss die Frau leiden und die Kinder leiden. Wie viele Familien sind wegen ein Glas Alkohol mit dem Einglas ange angefangenen Alkohol Audibilla? Familien sind zerstört. Und das ist hier und überall auf der ganzen Welt weit verbreitet. Wie viele Menschen betrunken haben, andere getötet? Haben andere geschlagen, verletzt. Also Allah verbietet nur das, was die Menschheit schadet. Allah subhanahu wa ta'ala verbietet nur das, was Menschheit schadet. Sonst nicht subhanahu wa ta'ala. Also dieser Alkohol, das Brauchende ist verboten. Und Rasulullah sallallahu wa sallam hat gesagt, alles was Allah verboten hat, sein Verdienst ist auch verboten. Wenn du etwas verkaufst, was haram ist im Islam, das Geld, welches du verdienst, ist auch haram im Islam. Und wenn du von Haram lebst, jetzt kommen wir zum Bittgebet wieder zurück. Deine Bittgebete werden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht erhört. Und der Beweis dafür, der Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Wer sagt, ein Mann, Ash'at, Arbar. Ash'at heißt, ein Mann ist auf einer Reise, Musafir, auf einer Reise, Ash'at Arbar. Es heißt, ungekämmt, stäubig, auf sein Reittier, en hebt die Hände hoch zu Allah. Hier is een Beweis, dass man beim Bidgebet die Hände ook alhamdulillah hochheben darf im Islam. Sagt, die hebt zijn Hände hoch zu Allah und ruft: Ja, Rab. Ja, Rab, Rasulullah sagt, verandert jüster Jabula. Rasulullah sagt, wie soll Allah überhaupt seine Bittgebete erhören? Warum sagt Rasulullah in diesem Hadith, sagt, Wa aam mat haram? Wat ibasu haram? Dat heisst, er lebt van haram. Er ernährt zich van haram. Verbotenen Sachen alayadu. Seine Kleidung ist haram. Das heißt, vielleicht auch sein Reitti, worauf er reicht, ist haram. Sein Leben basiert auf verbotenen Audibullah, verbotenen Sachen, Haram, Verdienst. Sagt Rasulam, wie soll Allah seine Bitgebete haben? Rasulullah hier macht Glauben, dass seine Bitgebete nicht erhört werden. Deswegen sagt er Rasulullah, Sad sa'd radiallahu sagt, Atib Matama, Atib Matam sagt, lass es deine Ernährung den essen dein trinken das wovon du lebst gut sein damit es gemeint halal sein wird stestagib daawatak werden erhört werden adba Allah subhanahu wa ta'ala deswegen ist es wichtig darauf zu achten inshallah dass wir nur von halal leben inshallah und nichts von haram bi idnillah subhanahu das sind auch die voraussetzungen inshallah die ein Sheikh einmal erwähnt hat inshallah damit unsere bitgebeten im islam erhört werden wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala wa jazakumullahu